A Radio Palafugius proposem l'hora del peix fregit.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 A les 10 del matí fins a les 11, en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herrà. La darrera setmana del mes de gener, d'aquest dilluns, avui 27 de gener, ens portarà a parlar amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Suru, al voltant del procés participatiu que han engegat des de l'equipament cultural per saber l'opinió dels usuaris al voltant de quin voleu que sigui el futur del museu. Amb Josep Salvatella i la previsió meteorològica tancarem aquesta primera part informativa del programa. A la segona meitat tindrem avui dues càpsules clàssiques d'aquest espai. D'una banda, la secció de sèries amb en Narcís Mir, que ens comentarà una estrena que ha tingut lloc aquest, aquest passat cap de setmana, i tancarem el programa d'avui amb l'Elsa Rueda, infermera del cap de Palafrugell amb la que parlarem d'insomni. Així doncs, molta teca per endavant. Comencem! Lluns 27 de gener, última setmana d'aquest primer mes del 2020 i eh, m'acompanya avui en Rafel, bon dia. Bon dia, ben trobat. Bon dia, Rafel, bon dia... A tothom. Sí, oh, bon dia a tothom, el cap de setmana. Bé, com sempre, feina i moltes coses a fer eh? i una visita a la capital del país. Sí? Molt bé. Bueno. Barcelona, eh? Barcelona. Sí. sí, ja m'ho suposava. Ja m'ho suposava, Rafael. No, Madrid, no. Doncs començarem aquesta primera part informativa encara doncs, parlant del que va passar la setmana passada, eh? el temporal Glòria. Temporal Glòria, que avui sortia un acudit al Facebook que deia que el temporal Glòria en quatre dies va tancar més col·legis que no pas la Guàrdia Civil l'1 d'octubre. Eh, és un acudit que acabo de llegir, eh? Uh, Torruella calcula que caldran com a mínim dos milions d'euros per arreglar els desperfectes del temporal, i això s'anirà sumant a tot el que cada perquè'dor Santton Collonge, per exemple, com, com està? L'alcalde de la població Jordi Colomí subratlla que aquesta és la primera estimació de les afectacions d'equipament, infraestructures i edificis públics. Un primer llistat que preve en fer arribar la Generalitat i el govern espanyol aquest dilluns avui al migdia. El municipi encara hi ha alguns carrers tallats per inundacions i l'aigua de la xeeta no és apta per al consum perquè la riuada va rebentar la canonada que abasteix la població. Una altra afectació és els passejos marítims de l'Estartit i Mongó. Aquest eh, diumenge, precisament, més de 500 voluntaris convocats pel col·lectiu tot més net, han netejat les platges de Lleixalles i brossa arrossegats pel corrent. A Torrella de Mongria el temporal encara es notava aquest diumenge al matí en alguns carrers. De fet, l'accés a la població des d'Ullà encara estava tancat i no s'ha reobert fins a prop de les 3 de la tarda del dia d'ahir. Així, fins ahir diumenge, la població no va recuperar-se dels 3 no va recuperar els 3 accessos principals. També hi havia camins encara inundats a la zona de Griells i a la Platera. Un altre problema derivat del temporal i del desbordament del ter va ser el trencament de la canonada que subministra aigua potable a la població des dels pous de Canet i la inundació de la potabilitzadora. En un principi, els veïns es van quedar sense aigua i van començar a recuperar el subministrament dissabte al matí, segons informen des de l'Ajuntament, que també a primera hora de la tarda es va restablir el servei a totes les cases, també en aquells punts més complicats, com les zones altes i urbanitzacions. Com a solució d'emergència, subministren energia a la planta en grups electrògens i capten aigua de la canonada de la Mancomunitat de Palafrugell. Colomí recordava als veïns que l'aigua a l'aixeta no és apta per beure ni per cuinar, per això l'Ajuntament ha situat dues cisternes, una a Turroella i una altra a l'estartit per repartir aigua potable als veïns que necessitin. Déu-n'hi-do com estan les coses. A Palafrugell ho sabrem aviat també, els desperfectes causats i la valoració, perquè hi ha una roda de premsa avui mateix en de balanç a les afectacions del temporal a Palafrugell. Res, d'aquí uns minutets, a dos quarts d'onze del matí, des de Llafranc, el punt més afectat del municipi, l'alcalde Josep Ferrer, acompanyat per Pau Lledó, Regidor de Serveis i Protecció Civil, Joan Vigues, primer tinent d'alcalde i el cap de la policia local, David Puertes, diran quin és el balanç definitiu del pas de la borrasca Glòria per casa nostra. Divendres, després dels quatre dies de temporal, les àrees de l'àmbit de territori que engloba serveis, urbanisme i medi ambient amb la policia local es van reunir per avaluar els danys causats pel temporal Glòria i per començar a fer balanç. al mateix temps. També aquesta reunió va, comen... va servir per començar a planificar les tasques per recuperar la normalitat. Es fa la presentació des de Llafranc i no per casualitat, ja que recordem que és el punt del municipi en què les conseqüències del... de la Borrasca Glòria són més visibles. Diversos pins del carrer Francesc de Blanes van haver de ser talats i, a més, bona part del mur d'aquest punt va acabar caient sobre el mar. D'altra banda, l'altra gran afectació va ser la que es va produir a la terrassa de la Casa Marquès, ben bé al l'inici d'aquest carrer francès de Blanes, on un gran esboranc i una esquerda fan encara tema per aquest lloc emblemàtic del nucli. Així, així doncs, d'aquí uns minuts, des de Llafranca es faran públiques les dades econòmiques i com treballaran per restablir la normalitat, sobretot pel que fa als nuclis de platja respecte a aquesta informació lligada a una miqueta. També demà dimarts a les 7 de la tarda el Consell del Baix Empordà també farà un balanç a nivell comarcal de, de, del que ha estat aquesta borrasca glòria. En aquest cas serà a les 7 de la tarda nosaltres tindrem el ple, demà hi ha ple de l'Ajuntament de Palafrugell, per tant, no hi podrem ser allà però, òbviament, també us, ens en farem ressò i comentarem aquest uh, del cap que ha suposat, no? aquesta borrasca tu deies ara que l'Onja vam penjar algunes imatges uh -huh. i la veritat és que... Molt sí, que... sobretot de Sant Antoni, Déu-n'hi-do eh? però també aquest, aquests dies visitant les cales de, de Calestreta visitant Castell, tot això es dona un la, la imatge de, uh -huh. del que realment també ha sigut i les naus que hi han per Palamós també, les naus que, que, del molt antic, del molt comercial que Déu-n'hi-do com, com han quedat Xules, xules. A veure què, què ens diuen des del concepte, Marta. Doncs vinga, anem-ho sobrent. Ara mateix anem cap a Begú per, per continuar amb el nostre programa. A Begú s'han recollit més de 9 tones de tèxtil per a fins socials. Què fan amb el tèxtil, tèxtil? Humana Fundación Pueblo, per a Pueblo, organització que des de 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i dur a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, també d'ajuda local al territori més proper, va recollir l'any 2019 un total de 9.246 quilos de tèxtil usat a vegú, mitjançant la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de l'allar que els veïns i veïnes van dipositar als diferents contenidors de color verd de la Fundació, distribuït arreu del municipi. Les més de nou tones recuperades a bagú equivalen a 20.800 peces de roba, la gestió de les quals implica un doble benefici. El primer és ambiental, perquè es redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, la reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l'any passat van representar un estalvi de 29 tones de CO2 a l'atmosfera. Mentrestant, el benefici social de les donacions fetes pels begurencs i begurenques consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat. I és que Humana genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 quilos de tèxtils recollits. D'altra banda, els recursos obtinguts es destinen a projectes socials. La recollida de roba, calçat, complements i tèxtil de la llar es du a terme a través de la Fundació Humana no és l'única iniciativa solidària i mediambiental que es du a terme a Begu. Cal recordar, per exemple, que recentment el Consistori i Càritas de Palafrugell van signar un conveni de col·laboració per a la gestió del servei de recollida de béns voluminosos que es dipositen a la Deixelleria Municipal. L'acord, recordem, permet destinar els béns voluminosos que s'entreguen a la Deixelleria a les accions socials que l'entitat organitza a diversos municipis de les comarques gironines, entre ells Begú, per tal de donar suport a persones que es troben en risc de pobresa o explosió social. Estàs escoltant el magasí informatiu de Ràdio Palafrugell, l'Oro del Peix Regit, com cada dilluns i cada divendres de a 11 del matí. Tornem a Palafrugell perquè s'han adquirit diversos equips informàtics per les dependències municipals. els te te'ls fan servir. Aviam, l'Ajuntament ha rebut una subvenció provenient del Departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona per valor de 9.993 amb 48 euros que ha estat destinada a la compra de 12 ordinadors i dos portàtils per diferents àrees municipals. Amb aquesta actuació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 d'aquests dos ordinadors aquí no n'ha caigut cap però bueno, estarem atents a veure si amb una propera remesa actualitzem alguna, algun equipament nostre uh, Vale I jo com ho crec vale, No, és igual, tampoc ens podem queixar uh, Seguim, perquè ara mateix parlarem d'un actor de casa nostra que ha guanyat el Premi Goya a millor actor revelació Ens diu Enric Auquet D'on t'arriba aquest actor per als no, no cinèfils com jo? Uh, viví, bah, viu o oh, vivia, eh? estava més a Barcelona eh? i a Madrid, però mm. vivia a Verges, tot i que doncs, uh, és d'un poble de, del costat. Uh, Enric Auuqués doncs, guanyava aquest dissabte el premi Goya, uh, el millor actor revelació pel film qui en aller Rota. És una pel·lícula del director Paco Plaza, produïda per Bacca Films, qui en allé Romata a Tresmedia, Cine i Playtime, interpretada per Luis Tossar i Maria Vázquez, a més d'Ismael Martínez, Xan Cejudo i el mateix Enric Auqué. L'actor, recordem, que ja va ser distinguit amb els Premis Feroz com a millor actor de repartiment i amb el Premi Gaudí com a millor actor secundari. En el seu discurs va voler dedicar el Premi a la seva família i amics i el va acabar donant les gràcies a totes les antifeixistes del món déu nhi no? Amb aquesta pel·lícules, jo no ho sabia això eh? és una... No, no, no sóc de cinema Bueno, són ja. curiositats que anem a <tots> Parlem del uh, Ridaure Aquesta riera riu que tenim per la zona de la Vall d'Aro, perquè és un refugi Diuen que amenaçat per les motos de cross i de trial què passa? Evitar que aquest tipus de motocicletes de, de cross i trial facin desaparèixer les espècies amenaçades que sobreviuen a la capçalera del Ridaura, a l'Ardenya, és la principal lluita en la qual es troba immersa des de fa temps l'associació ecologista Natura Externa, una entitat que ha denunciat en reiterades ocasions i sense èxit de moment, la proliferació d'aquestes pràctiques il·legals en aquest espai protegit situat entre els termes municipals de Llagostera, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En dues setmanes hi ha hagut d'aquestes motos durant set dies és una barbaritat, denunciava aquesta passada setmana al seu president Jaume Ramot. Motos que obren camins i corriols erosionen el terreny, que deixen taques d'oli a l'aigua i que creen nous itineraris en llocs cada vegada més amagats i nous pits i, biodivers... i més rics en biodiversitat. En un cap de setmana han arribat a passar 800 corredors Criticava Remot qui explica que és molt difícil enganxar-los i que en cas d'aconseguir-ho, quan se'ls adverteix que estan en una zona protegida, fan cas omís a la prohibició d'accés. De fet, segons el president de l'entitat, en els últims anys el problema s'ha greujat a causa de la proliferació d'empreses turístiques que porten clients dels Països Baixos i Bèlgica per fer rutes d'enduro per aquest paratge natural que descriuen com un refugi de la biodiversitat i també per l'organització de proves esportives de trial que, segons Ramot, remot provoquen un efecte crida entre els aficionats d'aquesta disciplina. El problema és que no hi ha cap administració que gestioni la protecció d'aquest territori com fa el Consorci de les Gavarres, lamentava el portaveu de Natura Externa qui afegeix que falten efectius que vigilin aquest tram del ri Ridaure. Per això, des de l'Associació Ecologista reclamen més efectius a l'administració per acabar amb la presència de les motos en aquest paratge natural que es realitzi un estudi acurat de la biodiversitat de la zona abans de permetre que s'urri organitzi en activitats esportives i sobretot que es consciencie a la gent sobre la importància de mantenir intacta la capcelera la capcelera del Ridaura. Oh, oh, ah. Acabem aquesta part més informativa del nostre espai, després vindrà l'entrevista, que ara en Robert també ja ens ha explicat abans què consisteix, mm -hmm. i l'espai de la meteorologia, que ja deu estar, en Josep Pascual deu estar borrert, ja torna a la normalitat <laughs> també, òbviament, i ho fem parlant de, de Palafrugin de Nou amb unes caixes niu per a ocells, on es posen, què es fa? L'Ajuntament de Palafrugell ha impulsat i coordinat aquest projecte de col·locació i seguiment de caixes niu per a ocells en diferents espais de l'àmbit urbà del municipi. Es tracta d'un projecte multiparticipatiu que pretén conscienciar i implicar els infants i els joves de Palafrugell en el camp de la ciència ciutadana. Els alumnes de la Fundació Tresc han estat els responsables de la construcció de les caixes niu mitjançant la reutilització de palets de fusta. En total, han construït 20 caixes per a mallarengues i pardals, dues per a ratpenats i una de mussol cuba. Durant aquestes setmanes s'estan col·locant les caixes en alguns espais verds municipals i en centres educatius del municipi, concretament a les escoles Josep Barceló i Mates, Pivert i Torres i Jonama i els instituts Vaix i Frederic Martí Carreras. Els alumnes dels centres educatius participaran en els seguiments que cada primavera es faran a les caixes per comprovar si s'han ocupat, quina és l'espècie que hi ha niat i comprovar l'èxit de l'aposta. Posteriorment, durant la tardor es farà un manteniment de les caixes, retirant les restes del niu i deixant-les en bones condicions per a ser ocupades l'any següent. Les tasques de col·locació i seguiment de les caixes niu s'estan duent a terme amb els tècnics de Natura Montfred i l'entitat precisament que comentàvem ara, externa, a més de comptar amb el suport dels alumnes de la Fundació Tresc. Més enllà de la implicació i la conscienciació ciutadana, l'objectiu del projecte és també potenciar la biodiversitat urbana i el control de plagues col·locant caixes niu que permetin donar protecció i afavorir la nidificació d'ocells i ratpenats fauna i insectívora que s'alimenta d'insectes. I tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit d'avui. encarem la recta final i ho farem, com us dèiem, a l'inici d'aquest programa. Posant-nos en contacte, en aquest cas, doncs, tenim convidat als nostres estudis a Josep Salvatella, el regidor del Museu del Suro, amb el qual doncs conversarem al voltant d'aquesta campanya... Uh, aquest procés participatiu que des de l'equipament han engegat ja fa unes quantes setmanes. Saludem, uh, Josep Salvatella, bon dia. Bon dia, Rubén. Doncs, uh, avui et tenim aquí doncs, per recordar, per refrescar la memòria, perquè abans ho dèiem, eh, fora de, de micròfon, les coses que venen aquests dies previs del Nadal després eh, o són coses que tenen molta volada o queden una miqueta diluïdes i per tant doncs fem fem bé de fer memòria eh? la gent que poder no se'n recorda que tenim aquest procés participatiu ah, exacte i és un procés interessant perquè bueno, aquest tipus de, de, de processos que pel que o sigui, pel cada diem eh, tenim sobre la taula és un eh, és una enquesta, uh -huh. es pot fer en qualsevol moment, sempre va bé doncs, conèixer el, el que pensa el, el ciutadà doncs, sobre temes d'interès públic, però eh, en aquest moment eh, encara és més oportú perquè precisament estem a, a les portes d'aquest procés de renovació general del museu d'implementació de la nova museografia uh -huh. i això no només eh, és una qüestió de mobiliari no és només una qüestió de, de canvi de decorat eh, sinó que va molt més enllà i ens dona l'oportunitat de repensar moltes coses i per això doncs, evidentment tenim eh, els experts tenim la gent doncs eh, els professionals tant del museu com externs però també eh, va molt bé conèixer l'opinió del destinatari final de, de tot plegat que és el ciutadà Molt bé, doncs uh, fem recordatori, aquesta, aquest procés participatiu té, té un, un títol, no? un nom del Museu del Suru què en penses, què en, què en vols com pot uh, traslladar la gent aquest pensament o aquesta visió de futur que pot tenir sobre el Museu del Suru, ens has que és una enquesta no sé si dóna marge doncs, per que la gent doncs, t -t també pugui aportar el seu granet de sorra, o són preguntes molt, molt tancades? No, eh, són preguntes... Eh, bé, bon, ja primer, eh, diguem-ne, eh, has de fer doncs un mínim d'identificació, que sí. és bàsicament eh, l'adreça electrònica, eh, l'edat la i, bé, bon, la... d'això, o si ets home o dona, o o altres, uh -huh. I, i a partir d'aquí uh, les preguntes són obertes. Uh, o sigui, quina és la teva, participació, ai, la teva percepció del museu? Uh, quines uh, fortaleses li veus? Quines febleses creus que té? Quins diries que són els principals reptes del museu? Uh -huh. um, què s'hauria de fer des del museu, Uh, per, o sigui, per tu com a ciutadà uh, per ser doncs, una eina encara més útil mm -hmm. I, i per tant aquí uh, la persona es pot espleiar tant que vulgui i aportar-nos uh, la seva opinió amb els matisos que calgui doncs, com veieu, preguntes obertes per tal doncs, que també hi hagi una miqueta de, de diversitat i que la gent doncs, pugui expressar allò que, que, que creu que podria uh, ser doncs, beneficiós pel museu i també, òbviament, després per, per la població, perquè doncs, això comportaria, seria allò típic no?, que se'n diu un win-win, Josep, uh -huh. i per tant, doncs, tothom hi sortiria, hi sortiria guanyant. Uh, comentaves ara eh, que això doncs, també ben marcat en aquesta primera fase de la nova museografia de, del museu. Ara que estem a finals ja pràcticament d'aquest mes de gener, el primer mes del 2020, que és quan s'ha de dur terme uh, en aquest any, aquesta primera fase, no sé si ja tenim uh, un data? Ja ja sabem quan començarà eh, aquesta nova museografia a implementar-se? No hi ha encara una data perquè, de fet, el, el tret de sortida eh, no el donem nosaltres, no el dona ni el, ni el museu ni l'Ajuntament, sinó sí. que en aquesta fase, en concret, eh, qui el dona és la Diputació de Girona. Eh, això és així perquè el diguem, el projecte del museu que és un projecte eh, bueno, que, és, que és ampli i complex, consta de, de tres fases, mm -hmm. la primera de les quals és la que s'executa aquest any i eh, es, es va decidir per qüestions tècniques, es va decidir que eh, vehiculada a través de la Diputació de Girona per poder tenir eh, més opcions, ja que també demanàvem eh, un FEDER per la segona fase i un FEDER per la tercera fase, mm -hmm. van, eh, es va pensar en el seu moment de que era un, estratègicament interessant vehicular-ho a través de la Diputació de Girona conjuntament amb altres eh, poblacions que també participen d'aquest mateix FEDER, eh, cadascú lògicament amb el, amb el seu tema. Aleshores, eh, qui, qui ha gestionat eh, tota aquesta eh, o sigui, tota, tota aquesta fase eh, des del punt de vista administratiu eh, és la Diputació de Girona i és a la Diputació de Girona que li correspon eh, doncs, eh, fixar la, la data i començar a fer la feina. A veure, jo confio que dintre d'aquesta primera meitat de l'any o dintre dels propers mesos eh, sabrem alguna cosa. Mm -hmm. eh? Bueno. Eh, de fet, per executar el projecte, aquesta presentació, primera fase del projecte eh, que s'ha d'executar, recordem dintre d'aquest any, sí. o sigui, els fèders funcionen així, o sigui, et marquen uns terminis molt clars eh, o sigui, per executar aquesta primera fase en, en sis mesos, en mig any en tenim prou, per tant Mm, no ens hi hem de dormir, però eh, d'això tenim marge per poder per poder fer, doncs, ja dic, dintre d'aquest primer semestre. Bé, eh, si, el, si van passant els mesos i, i no sabem una cosa, o no, no tenim clar, doncs com a mínim hauríem de començar com a molt tard el juny, no? Eh, seria aquesta la data límit, no podríem dir. Home, jo patiria molt si, eh, si, si no comencem abans del juny. Mm -hmm. Però confio que sí, perquè, a veure, jo, aviam, aquestes coses... Aviam, la feina està feta, mm -hmm. la feina està feta, tot està aprovat, la, o sigui, el Museu del Suro i l'Ajuntament de Palafrugell ha complert amb tots els requeriments i requisits per poder tirar endavant el projecte, mm -hmm. i, i bé, i jo haig de contar que per part de la Diputació de Girona mm, el mateix, o sigui que jo crec que en els propers mesos o potser setmanes sabrem alguna cosa. Molt bé, doncs eh, ens seguirem atents eh, i n'informarem quan, quan ja tinguem una data concreta o, o si més no, més o menys, no? quan, quan comencin aquestes, aquesta, aquesta primera fase d'aquesta nova museografia que ha de portar al Museu del Suru uh, hem parlat d'aquest procés participatiu de, del museu uh, hem explicat doncs, les preguntes que, que podeu respondre que són àmplies uh, que és preguntar fins quan pot participar la gent i, i com pot fer-ho per on ho pot trobar uh, a veure, en principi és fins a final d'aquest mes, el que passa que ens hem plantejat allargar-ho, uh, segurament doncs, uh, ho allargarem mm. precisament perquè a uh, durant aquestes eh, setmanes de, de festes mmm, no hi va haver -hi gaire participació i ara, o sigui, ara un cop han passat festes eh, sembla que la cosa es va animant mm -hmm. i com que al final el que ens interessa és això és poder recollir força opinions i punts de vista per després elaborar-ne les, les conclusions i, i que això ens serveixi de... de de referència per, per poder eh, detallar eh, aspectes, ja dic, del funcionament del museu. Eh, sobretot, aquí voldria remarcar una cosa de, del, del museu eh, entès, no com el, el que d'entrada s'entén un museu, que és un espai d'exposició, sinó eh, com un espai pròpiament de participació, d'activitat mm -hmm. ciutadana. Eh, de la mateixa manera que la biblioteca no és només una prestatgeria de llibres, el museu no és només una, una vitrina, els museus al segle XXI no són només una vitrina eh, d'objectes. Aleshores, crec que amb això, eh, Palafrugell, eh, el Museu del Sud de Palafrugell, porta anys treballant molt bé doncs tota aquesta prestatgeria, faceta eh, participativa eh, i això és el que es vol potenciar aprofitant eh, doncs, tota aquesta renovació que representarà el, el nou projecte museogràfic eh, si vol donar un impuls i és per lo que ha de servir aquesta eh, aquesta enquesta aquesta eh, aquest procés participatiu mm -hmm. eh? que per altra part eh, i Eh, voldria afegir que aquest procés participatiu es fa a través de la plataforma Decidim, mm. que és una plataforma online que eh, bueno, trobareu eh, l'enllaç per accedir-hi eh, a través, per exemple, de, de la web mateix del museu i, de, i de la, del web de, de l'Ajuntament. Aquesta plataforma és una, una plataforma creada específicament per fomentar la participació eh, ciutadana i eh, és un, una eina força innovadora mm -hmm. eh, de la qual l'Ajuntament de Palafrugell eh, n'és un dels pioners a les comarques gironines. Ja s'està fent servir, ara mateix, si no ho recordo malament, hi ha un procés, eh, un altre procés obert eh, referent a Can Genís, a Can Genís d'això consultar als doncs, jovents sobre eh, les activitats eh, o de destinar uns pressupostos a l'activitat de, de Can Genís mm -hmm. Molt bé, doncs eh, aquesta plataforma decidim, aquest enllaç eh, per, per poder-hi participar nosaltres crec que el, ja el vam posar en el seu moment en aquest en la notícia que vam fer en relació a aquest procés participatiu, però la tornarem a enllaçar en aquesta entrevista que, que podreu recuperar a radiopalafrugell.cat, doncs, també perquè ho tingui més fàcil, eh, doncs, per poder participar i perquè per tal, doncs, que el Museu del Suru també conegui quina és la vostra opinió i també, doncs, tingui més referents al voltant de cap on ha de caminar aquest eh, Museu del Suru. Josep Salvatella, doncs, hem fet aquest recordatori, eh, aquest procés participatiu s'allargarà, en principi estava establert fins aquest eh, finals de mes de gener, però s'allargarà unes quantes setmanes, doncs, mm -hmm. per donar més veu i per tenir més, més opinions que al final és la, la voluntat de, del museu, oi? Això mateix. Doncs Josep Salvatella, moltes gràcies i ens retrobem aviat. Gràcies a vosaltres. aquesta sintonia, doncs, arriba el moment de tancar aquesta primera part eh, informativa de l'hora del peix segit. Com és habitual, ho farem repassant el que ens espera meteorològicament parlant per aquesta setmana. De moment, eh, però us hem d'explicar que no podrem avui contactar, de moment, eh, a l'hora del peix PSGit, amb en Josep Pasqual, i és que no ens ha estat impossible contactar amb ell. Sabem que us hauríem de dir, doncs, que Uh, tindríem la previsió meteorològica amb ell, però uh, finalment no, no, no ens hem pogut posar en contacte amb en Josep, esperem fer-ho doncs, de cara a l'informatiu migdia, uh, però sí que us podem doncs, donar les dades que ens proporcionen Josep des de la seva pàgina web de mestelostartit.cat on per avui dilluns doncs, uh, explica que s'esperen encara núvols abundants, especialment durant la tarda i la nit, amb un vent fluix al matí, amb un garbí Terra a la tarda, eh, Garbí Terrer a la tarda, que podria fer pujar un xic la temperatura remenant-se un xic la mar de Garbí. El vent mancarà a partir del vespre. Pel que fa a demà dimarts, doncs el pas de les restes d'un front seguirà portant núvols que seran prims en posc risc de pluja. El vent serà fluix, dominant de Garbí a la tarda i hi haurà un xic de mar de fons. La temperatura Segons explica Josep Pasqual des de Metrotartit.cat no canviarà massa respecte a la que vam tenir ahir diumenge. Per tant, doncs, de moment aquest inici de setmana que comença calmat, doncs, sense gaires canvis meteorològicament parlant, amb una temperatura suau de, durant les hores del dia i donc amb una miqueta de, més de fred quan el Sol se'n va. Esperarem donc poder-nos posar en contacte amb en Josep Pasqual, a partir de, després a partir del migdia per poder doncs, a l'informatiu després sí tenir la seva previsió meteorològica sinó no doncs, ho provarem demà i demà us oferirem la previsió meteorològica per a aquest inici de setmana de moment ens quedem amb aquesta estabilitat amb una miqueta de, de núvols prims i sense risc de pluja i amb un vent també que serà fluix de Garbí a la tarda per demà, també avui doncs, hi ha aquesta miqueta de Garbí que remanarà una miqueta la mar Nosaltres doncs, tanquem aquesta primera part amb aquesta informació meteorològica, avui sense en Josep Pasqual i a la tornada, després de quatre consells publicitaris, us recordem que tindrem la presència d'en Narcís Mir i l'Alça de quatre consells publicitaris i tornem de seguida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 I després d'aquests quatre consells publicitaris eh, tornem a ser un dilluns i, per tant, doncs tornem a tenir càpsula de sèries amb en Narcís Mir. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dia. Doncs eh, un dilluns més que tenim aquí, després d'aquests de, aiguats eh, que, que ens van deixar doncs, aquestes, aquestes malaurades notícies aquí a la nostra a, al nostre municipi també, a, a Catalunya en general. Doncs eh, tornem a eh, amb una nova secció de sèries, eh, avui que, que ens portes? Sí, de, després de la tempesta ve la calma. Sí, això diuen. I per tant doncs necessitaríem alguna cosa per distreure'ns i, i tornar a la, a la normalitat. Uh, mireu, fa, fa uns mesos, uh, en el mateix la temporada passada, parlàvem d'algunes sèries que vindríem i que recomanaríem, sí. no? i parlàvem d'aquesta sèrie que, que té com a protagonista Jean-Luc Picard, la sèrie es titula Star Trek Picard mm -hmm. i s'acaba d'estrenar, aquest cap de setmana hem pogut veure el primer capítol tenim un capítol cada setmana els divendres a Amazon Prime i és la sèrie que volíem recomanar avui, sobretot doncs, per, per reivindicar aquest personatge que és un dels personatges eh, doncs, més carismàtics, podríem dir de la, de la franquícia, n'hi ha molts però aquest sens dubte el fet de que l'hagin recuperat és, és prou destacable i crec que serà una, una sèrie prou, prou interessant per veure i, i per gaudir, i també per seguir recomanant aquesta franquícia que després de molts i molts anys doncs, continua plenament vigent. Eh? Recordem que Star Trek va néixer a mitjans dels anys 60, concretament l'any 66, i des de llavors sí que ha estat una mica... ha tingut molts altibaixos, però sí que ha, ha anat reinventant-se una mica, no? I també la curiositat de que actualment tenim l'últim resquici de la franquícia que és Star Trek Discovery que, que la tenim a Netflix que continuarà amb una tercera temporada i és curiós donc que Netflix aposti per, per Star Trek Discovery i Amazon doncs tingui eh, un atrement vinculat al món Trequi mm -hmm. com és la figura de, de Picard doncs aquesta és la recomanació d'aquest dilluns 27 de gener, que ens porta en Narcís, Star Picard que ja vam fer una petita pendellada doncs això, ja ens ho deia en Narcís, abans de finalitzar l'any amb aquestes sèries que vindrien aquest nou 2020, ara doncs s'ha tornat aquest passat cap de setmana i ens comentes ens comentaves abans, després de la tempesta bé la calma és tu una sèrie pausada aquesta? No, no, no, és, és, té l'esperit de, de, de la franquícia uh, sí que podríem dir que és, que és prou reflexiva que això és prou interessant mm -hmm. no? però sí que té tots els elements i, i el ritme d'una sèrie de ciencia ficció uh, actual no? uh, el, el més interessant és que ara me preguntaràs allò que, que, que és habitual no? haig de veure hey. tota, totes les altres sèries doncs, per estar al dia Uh, amb aquesta sèrie, doncs, uh, uh, inevitablement sí que t'aporta uh, elements per, per veure-la, però si, si comences de zero o no has vist mai Star Trek o no coneixes el personatge, no hi ha cap problema per seguir-la i per enganxar-te. Eh? I, I fins i tot la, la sèrie anterior on te participava a Picard. No? Uh, eh, recordem que és l'últim uh, gran capità de, de l'Enterprise, i encara que no hagis vist La nova generació, que és el uh -huh. títol de, de la sèrie dels anys 80, on, on va aparèixer, eh, tampoc, tampoc cal que l'hagis vist, no? Eh, per tant, la sèrie també refugia una mica d'aquesta nostàlgia de, de, dels més fanàtics de que vulguin recuperar aquell tipus de, de sèrie. Sí que fa uh, clocades d'ullet al seu passat, perquè sí que uh, la sèrie intenta donar-te pistes de que Picard torna, per tota una sèrie d'elements que, que tenen a veure amb el seu passat no? uh -huh. i de les conseqüències doncs, dels de seus, de, de seus actes però això evidentment a la sèrie ja ens ho aniran explicant, per tant no, no, no cal que sigueu fanàtics o eh, grans seguidors d'Star Trek per enganxar-vos a, a aquesta sèrie i fins i tot doncs, també pot servir per començar a entrar en aquest, en aquest món i un cop hagi finalitzat la sèrie si us ha agradat molt, doncs recuperar fer un, un cop d'ull al passat i, i recuperar les anteriors propostes d'Estar Trek clar eh, t'ho deies no? podria ser, ser també una bona manera que no? o sigui, aquella gent que no hagi vist mai cap eh, sèrie d'aquest estil poder o cap, eh, fins i tot pel·lícula no? d'aquest estil eh, una bona manera per introduir-se eh, no sé si i per aquella gent que ja hagi vist els, o hagi eh, vist hagi estat fanàtic en el seu moment i podeu -ho, ho hagués deixat, què, què, què ens aporta, diríem, aquesta nova proposta? Doncs eh, el primer que fa és que, eh, a diferència de, de les altres sèries que hem anat vist, que hem anat veient, sí que sempre ha sigut una sèrie molt coral, no? perquè eh, Stars Trek sempre s'abasa en tots els personatges que estan al voltant de, de l'Enterprise mm -hmm. i com que té aquest afany d'anar doncs, descobrint nous mons, noves civilitzacions... Eh, podríem dir que a nivell de personatges és molt coral aquí el que aporten és el fet de centrar-se en un únic personatge i el fet, doncs, ja, ja ho diu el títol, no? és picar, per tant sí. ens centrem en ell i en veure com ha anat evolucionant i sobretot en una part ja molt reflexiva de, de la seva personalitat perquè eh, clar, fa, fa un pas endavant i, i diguéssim ja estava retirat de tot aquest món i, i torna per tant, doncs, eh, el que aporta de diferent és això, que la sèrie està molt centralitzada en un únic personatge i en veure les seves vivències, a diferència del que havia fet ara fins ara, que era, que era una sèrie molt, molt, molt coral i molt vitalista a través dels ulls de diferents, de diferents personatges al llarg de, dels capítols i de la sèrie. I jo crec que és una sèrie també necessària en els nostres dies perquè manté la vigència d'aquest esperit de, de quan va néixer la sèrie no? que sempre ens ha, ens ha volgut mostrar un futur amb certa esperança no? mm -hmm. sempre estem quan parlem de, de sèries o pel·lícules de ciència-ficció distòpiques de les últimes que s'han portat a terme sempre ens dibuixen no, les conseqüències de, del que estem fent dels nostres actes avui eh, dia a nivell del planeta, del medi ambient, sí. tot plegat, i el, el futur és una mica negre. No? Sí, no? En canvi, Star Trek sempre ha buscat doncs, aquest element del bon rollo podríem dir. No? La, sempre els valors d'Star Trek han estat doncs, en la convivència entre races, en, en, en tenir que, aquests, aquest tipus de, de valors de, de, del bon rotllo, sempre ha sigut una sèrie que, tot i que hi ha hagut acció sempre ha sigut molt pacifista, podríem dir no? mm. per tant aquests valors es mantenen i crec que són necessaris avui dia i és un fet destacable i per això jo crec que també s'ha anat allargant tant en el temps perquè sempre ha buscat una mica això la, la pacificació i d'entendre una mica els altres i els que són diferents a tu i que tenen punts de vista diferents del teu. Ja està bé, no? També posar una miqueta de, de perspectiva optimista al futur que ens pugui deparar Uh, en aquest cas d'un doncs, Star Trek també continua amb aquesta línia, com ens comenta en Narcís. Uh, ens centrem molt en la figura de Picard, no sé si ha, però dins dels personatges uh, continuen apareixent doncs, personatges ja habituals d'anys enrere, o tenim més aviat no, uh, novetats? La, la idea és, és, és que és nova, nous personatges, però sí que clar, només hem vist el primer episodi, eh, que mm. es va a divendres, veurem. Com, com evoluciona, però sí que sembla doncs, que eh, hi haurà referències al passat i ell eh, com ho va viure recordem que eh, possiblement el gran el gran, gran capità de l'Enterprise sempre ens ha quedat el capità Kirk no? I, i era una, un personatge com molt, molt, molt impulsiu no? l'element de Picard que, que va ser innovador als anys 80 i que va funcionar bé, mm -hmm. va ser aquest element més filosòfic i més, més tranquil i pausat i sobretot en tenedor de, de la seva figura. Cla veure l'ra eh, que sempre havia tingut aquest to i ara doncs, eh, més gran que té una visió més, més global i més, eh, més ampla de, de, del que ha viscut, doncs fa que sigui molt reflexiu i això és prou, prou, prou interessant i aquestes reflexions el portaran a una mica analitzar el seu passat i veure que uh, diferents accions i conseqüències que es realitzat en el passat doncs afecten el futur mm -hmm. Molt bé, doncs aquesta és la proposta que us portem aquesta setmana, Star Trek Picard que doncs com ara ens ha comentat Narcís es va estrenar el primer capítol doncs aquest passat divendres uh, Amazon Prime has dit per tant doncs aquesta és la plataforma que que heu de tenir per poder seguir aquesta sèrie, si no, doncs ja veu que molts de vosaltres ja coneixeu altres vies no tan lícites, potser però, però també són igual de vàlides no sé si vols fer alguna altra cosa Narcís. no, que és una proposta ideal per aquests caps de setmana d'hivern que ens queden doncs començar el cap de setmana amb, amb un capítol cada, cada setmana a Amazon Prime d'aquesta sèrie molt bé, Narcís, doncs nosaltres ens retrobem el dilluns que ve a això, fins la setmana vinent bona setmana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 Després, intentar fer exercici suau. Intentar fer exercici suau a mitjoreta cada dia, però això va bé per tot, eh, Ruben, però bueno, ja que parlem de l'insomni, doncs també això ens pot ajudar. són no. petits factors, no? que fan que, que puguem estar millor, uh -huh. com caminar, no, nadar, no, no, no, no, en bicicleta, quan no cal fer llum d'exercici extenu. Suau. Evitar dormir la mitjodiada, això és una cosa molt i molt i molt important, eh? Ni quells 10 minutets.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 Llavors, uh, sobretot a la tarda vespre, també evitar el consum de cafè, te, coca-cola, xocolata, no? Sí, tot I tot productes... allò que, que, que afecti doncs, el, el, el son, no? Mm -hmm. mm, evitar també uh, activitats molt intenses a la nit, eh? Tampoc, al vespre, a la tarda a la vespre, tampoc va bé. F... Mm -hmm. És molt freqüent també, uh, doncs, gent que fa un esport intens a la tarda, a la tarda a la vespre, que a vegades els hi costi de dormir.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 és com sempre, eh? és com sempre el que, el que diguem aquí en aquest espai, no? que estem donant diversos consells i després cada persona és diferent sí, sí, sí. i aleshores... Cada persona bueno, li puc... funciona una cosa diferent, si sí, tu t'agrada molt llegir uh, però és clar, estàs amb una, amb una, amb una novel·la d'aquestes d'intriga, doncs no sé si relaxarà gaire, <laughs> clar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 i, i no ens ajudarà i suposo que al final doncs, si al principi amb, no sé, amb una dos i tenies prou, potser amb el cap del temps si vas eh, prenent de forma regular aquesta pastilla suposo que necessitaràs més, més dosi no? perquè suposo que el cos també s'ha d'anar acostumant al final com sempre doncs, Exacte. I, eh, no sé, el missatge seria d'utilitzar aquestes pastilles aquest tractament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 aquestes dues seccions, en Narcís si mirem les recomanacions de sèries i després amb aquesta conversa que ho haurem oferta amb l'Elsa Rueda al voltant de l'Insomni, doncs hem arribat al final d'aquest programa d'avui dilluns 27 de gener, aquest programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit que doncs podreu recuperar a través de, de la nostra pàgina web novament i també, doncs, si ho voleu fer de forma individualitzada, podríem dir, doncs, podeu trobar les càpsules de, de l'Elsa i del Narcís, així com l'entrevista amb Josep Salvatella o la capsa meteorològica, també a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat Nosaltres, els de l'hora del peix fregit, ens acomiadem fins divendres on tindrem noves informacions i un parell de càpsules més al voltant d'aquestes doncs, temàtiques que anem repassant setmana res setmana com en aquest cas els divendres és el tema de la menopausa amb la Carla Romagosa. Que passeu una molt bona setmana!